Və səlləmə təsliyimən kədirən ilə yomiddin. Əmə var, Əziz qardaşlarım, hamınıza Allahdan qorxmağı ve Peyğəmbərimiz s.a.v.in yolunu tübq etməyi nəsət edirəm. Peyğəmbər s.a.v.in dəhsinə dair hədislərin şərhini davam edirik. Növbəti fəsil 25-ci fəsil Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin çörəyinin vəhsidir. Bu fəsildəki 143-cü hədistdə Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin vəfat edənə dək, sallallahu aleyhi və səlləmin ailəsi iki gün dal-badal arpa çörəyindən doyunca yeməmişdir. Bu hədisi muslim, tirmizi Nəsai ibn-Naci və Əhməd rəlayət etmişdir. Başqa rəlayətdə Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Muhammed s.a.v.in ailəsi Mədinəyə gəldiyi gündən, onun vəfat etdiyi günədək heç vaxt üç gün dalbadal buğda sörəyindən doyunca yeməmişdir. Hədis-i bu xayr rəvat Bu dəlildir ki, Rasulullah s.a.v. evində nəinki bir illik, yaxud bir aylıq və ya bir həftəlik ərzəq ehtiyatı saxlayar, hətta bir neçə günlük belə evində ərzaq olmazmı? Əksinə, Rasulullah s.a.v. dua edib deyərdir, Allahım, Mühəmmədin ailəsindən gündəlik yemək nəsib edir. Əbis-i Buxari rəvayət edib, Ənəs rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.a.v. mədinədə ikən öz zirəyini bir yahudinin yanında girov qoymuş və bunun əvəzinə ondan ailəsi üçün arpa çörəyə götürmüşdü. Digər rəvayətdə Ayşə rəvayət demişdir, Peygamber sallallahu aleyhi və sələm vəfat etdiyi zaman onun Zirehi 3 sa, yəni 24 ovuz arpa müqabirində bir yahudidə yürov qalmışdı. Səhihət tərxiv və tərxiv Yemək bol olduğu qonaqlıqlarda belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ehtiyacını ödəyəcək qədər yeyər və qarnını yeməklə doldurmazdı. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. İnsanın ən çox şər doldurduğu tuluq onun qarnıdır. Adəm oğladına belini dik tutacaq qədər az miqdarda loxmalar yemək bəhs edər. Və əgər daha çox yemək istəyərsə, onda mədəsinin üçdə birini yemək, üçdə birini su üçün, üçdə birini də hava üçün ayırsın. İbn-i Rəcəb Rahiməhullah demişdir. Bu hədis, tibbin bütün əsaslarını özündə cəm edən bir günövrədir. Rəvaət edilir ki, Hidrətin 243-cü ilində zəfat etmiş Nəsrani həkim İbn Əbu Məsivey Əbu Xeysemənin kitabında bu hədisi oxuduqdan sonra demişdir. Əgər insanlar bu hədistə deyilənə əmər etsəydilər, sağlam olardılar. Beləliklə də nə bir xəstəxana qalardı, nə də bir əcəxana. İbn-i Rəcəbin gətirdiyi burada bitir, sonra davam edib deyir, demək, bütün xəstəliklərin səbəbi həddən ziyadə yeməkdir. Nafi, Rahimək Allah edir ki, bir dəfə bir nəfər İbn-i Umarə cəvarik deyilən bir dərman gətirdi. İbn-i Umar ondan bu nədir deyə soruşduqda, adam bu yeməyi həzm edən bir dərmandır deyə cavab verdi. Onda i̇bn Umar dedi, bu dərman mənim neymə gərəkdir. Elə bir ay olmayıb ki, həmin ayda mən doyunca yemək yiyim. Mən elə insanlar görmüşəm ki, onlar doyunca yeməkdən daha çox az qalardılar. Burada İbn-i Umar radiyallahu anhına Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi və onun sahabələrini qəst edir. 144-cədir. Süleym İbn-i Amir demişdi, Mən Abu Oman al-Bahili'nin belə dediyini eşitmişəm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinin heç vaxt artıq arpa söreyi olmazdı. Hadise Tirmizi Ahmed rivayet etmiş və Muhammed Nasiruddin Albani Muhtasar al-Himaləterində onun sahih olduğunu demişdir. 145-ci edir. İbn Baxr rahimehullah demişdir. Rasulullah sallallahu ve sellemin və onun ailəsinin ardızıl neçə nəse gezələr şam yeməyi olmaz. Və onlar gecəni at keçirərdilər. Sörəkləri də çox vaxt arpa onundan vardır. Bu hədisi tirmizi İbn Naci Əhməd rəvayət etmiş və Muhammed Nasirəddin Albani Muxtasar-ı Şəmail əsərində ona səhiyyə olduğunu demişdir. 146-cı ədris Əbu Hazim rəvayət edir ki, bir dəfə Səhl İbn-i Səad radiyallahu anh soruşdular. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Ələnmiş ağ undan bişirilmiş çörək yemişdirmi? dedi. Rasulullah sallallahu əleyhi və sallam, Allaha qovuşana dək belə bir çörək görməmişdir. Yenə soruşdular. Rasulullah sallallahu əleyhi və dövründə sizin un ələməy üçün ələyiniz var idi mi? dedi. Bizim belə bir ələyimiz yox idi. Ondan bəs arpanı necə təmizləyirdiniz? deyə soruşdular. Dedi Biz arpanı götürüb üfrər, içindəki kəpəhlərdən uçanı uçar, sonra yerdə qalanından xəmir yoğuya. Sonra yerdə qalanından xəmir yoğurardıq. Bu hədisi Tirmizi, İbn Mace Əhməd rivayet etmiş və Mühannədə Nasırəddinə Vəli Muxtasar əş-Şəmail əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Burada səhabənin adı çəkilir: Səhəm İbnü Səad, Əbu'l-Əbbas Səhl ibn-i Saad, ibn-i Malik, el Ənsari, Əl-Xazreci, Əs-Said radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsidir. Hidrətin 91-ci idində vəfat etmişdir. Sahaba xəbər verir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ələnmiş ondan çörək görməyib. Və digər rəvacdə, qatədə, rahiməhullah rəvac edir ki, biz tez-tez Ənəs ibn Malik radiyallahu anh onun yanına gedərdik. O həmişə bizim üçün süfrə açar və bizi də yeməyə dəvət edərdi. Bir gün o bizə dedi, yeyin, mən Rasulullah s.a.v.in Rəbbinə qovuşana dək öz gözü ilə ələnmiş ondan bişirilmiş yumuşaq çörək gördüyünü bilmirəm. 147-cədir. Qatada rəvayət edir ki, Ənəsi bini Malik r.a. demişdir, Peyğəmbər s.a.v. nə masa arxasında Nə də ayrıca nimçədə yemək yemiş, nə də ki, onun üçünü yumuşaq kökə bişirilmişdir. Bu xüsusda İbn Arabi Rahimək Allah demişdir. Süfrədə yemək yemək təvəzəkarlıq, masa arxasında yemək yemək özünü tartmaq, süfrə salmadan birbaşa yerdə yemək isə fəsaddır. Səhabı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin nimçədə yemək yemədiyini xəbər verir. Nimçə, İçində bir nəfər adam üçün yemək qoyulan qabdır. Bu o deməkdir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm həmişə cemaatla birlikdə bir qabdan yemək yeyərmiş. Tirmizi rahimehullah rəvayətin ardınca bu əsərin davamını gətirir. Ravi Yunus deyir ki, mən Qatədən soruşdum. Onlar yeməyi nəyin üzərində yedilər? dedi. Yerdən salınan bu süfrələrin üzərində. Muhammed ibn-i Beşşar demişdir. Yuxarıdakı hədisi qatət edən, rəvayət edən bu Yunus, Yunus Əl-İsqastdır. Və hədisi Buhari, Tirmizi, İdminaca və Əhməd rəvayət etmişdir. 148-cədirs. Məsruq demişdir. Bir dəfə mən Ayşənin yanına gəldim və o mənə yemək getirdirdi. Sonra dedi, mən hər dəfə doyunca yemək yedikdə məni ağlamaq tutur və mən ağlayıram soruşdum niyə ağlayırsan ki dedi Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm nə vəziyyətdə bu dünyadan köçdüyü yadıma düşür Vallahi ki Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm heç vaxt bir gündə iki dəfə çörəkdən və ətdən doyuncə yeməmişdir. Hədisi Tirmizi rəvayət etmiş və Muhammed Nasiruddin Albani Muxtasar al-Şamail əsərində onun zəif olduğunu demişdir. 149-cu addır. Ayşa rədiyallahu anha hə Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rafat edenler iki gün dal balı arpa çöreğinden doyunca yememiştir. Bu hadis ona kavlęp edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çox vaxt yeməyə adi çörək belə tapa bilmədi. Yullar və azğalar yaxud evində su və kurmadan başqa bir şey olmazdı. 150-ci biz. Enes rəziyallahu demişdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rafat edenər nə mas arxasında yemək yemiş nə də yumşaq çörəkdən dadmışdır. Hədisi Buxari və İbn-i Macirə vayət Bu hədislər əvvəlki hədisləri dərəcəsini qüvbətləndirir. 26-cı fəsil Rasulullah s.a.v. istifadə etdiyi qatışıq barədə varid olanlar. Burada qatışıq deyildikdə, içinə çörək qatışdırıb yeyilən hər bir şey, sirkə, əbqora, yağ, süd, ətli və ya ətsiz şorba və s. nəzərdə tutulur. 151-ci hədis Ayşə rəvayət edir ki, Rasulullah s.a.v. demişdir, Sirkə nə gözəl qatışıqdır. Abdullah ibn-i Abdurrahman öz rəvayətində Sirkə nə gözəl qatışıqdır və ya qatışıqlardandır demişdir. Hədisi Muslim, Tirmizi və İbn-i Maci etmişdir. Bu hədis Həştə sirçənin ən gözəl qatışı olduğunu zəmanət etmir. Belə ki, ondan da dadlı zeytun yağı, ət şorbası və s. bu kimi qatışıqlar vardır. Sadəcə onlar Ər-Rasulullah sallallahu əleyhi bunu sirçədən başqa yeməyə bir şey olmadığı bir vaxta bilmişdir. Cəbir ibn Abdullah rəziyallahu anhdan rivayət edilən hədisdə deyilir ki, bir dəfə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ailəsindən yeməyə nə var deyə soruşmuşdur. Onlar evdə sirkədən başqa bir şey yoxdur deyə davab vermişlər. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sirkəni gətirdirib onu çörəklə yeyə-yə nə gözəl qatışıqdır bu sirkə, nə gözəl qatışıqdır bu sirkə demişdir. Əl-i Muslim rəvayət etmişdir. Bu xüsusda İbn-i Qeym demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm nə gözəl qatışıqdır bu sirkə deməklə bəlli bir vaxtda və bəlli bir yerdə sadəcə sirkəni tərifləmişdir. Bəzi avamların yuman etdiyi kimi, bu tərif heç və sirkənin ən gözəl qatışıq olduğunu dəlalət etmir. Rasulullah s.a.v. sirkəni belə tərif etməyinin səbəbi budur ki, bir dəfə ailəsi onun qabağına quru çörək qoymuş, o da onlardan sizdə çörəyi batırıb yemək üçün bir qatışıq varmı deyə soruşmuş və nəhayət onlar ona, sirkədən başqa bir şey yoxdur dedikdə, o nə gözəl qatışıqdır bu sirkə demişdir. Qəbniqeymin sözü burada tamamlanır. Buradan aydın olur ki, sirkə nə gözəl qatışıqdır deyirlikdə, ən gözəl qatışıq hesab olunmur. Ondan da gözəl qatışıqlar var. 152-ci əviz. ibn Harb demişdir, Mən Numan ibnə Beşirin belə dediyini eşitmişəm. Meğer siz istədiyiniz nemətlərdən yeyib içmirsiniz. Halbuki peyğəmbərinizin sallallahi və səlləmin, qarnını doyuracaq qədər köhnə xorması belə olmazdı. Muhammed Nasruddin Albani rahiməhullah müftəsirə şimal əsərində bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Olsun ki, müəllif bu hədisi bu fəsildə gətirməklə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin çörəyi xurmaya qatıb yediğini bildirmək istəmişdir. Hədistə adı keçən sahabə, Abu Abdullah, Nöman ibn-i Bəşir, İbn-i Sad el-Ənsari, el radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin az yaşlı sahabəsi, həm də Abdullah ibn Rava Ravaha radiyallahu anh-ın batısı oğludur. Küfə, sonra də sonra da Hims diyarlarının valisi olmuşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə 114 hədis rəvayət edmişdir. Buxari və muslim birlikdə onunla 5 hədis, ayrı-ayrılıqda Buxari 1, muslim isə 4 hədis rəvayət edmişdir. 153-cədiz Ayşə radiyallahu anh hə, rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Sirkə nə gözəl qatışıqdır. Bu hədisi Abu Davud, Tirmizi, Nəsai, Əhməd rəvayət etmiş və Muhamməd Nasrəddin al-Albani Mustafa er-Şəmail əsərində onun səhih olduğunu demişdir. 154-cü hadis. Zehdem demişdir. Biz Abu Musa el-Əş'arinin yanındaykən ona toyuq əti gətirdilər. Bu vaxt məclistəklərdən biri kənara çəkildi. Abu Musa ondan "Nə oldu sənə deyə soruşdu. Adam "Mən bu toyuğun murdar şey yediğini gördüm və buna görə də onu yeməyəcəyimi and içdim." Onda bu Musa ona dedi, Yaxınca, ye, mən Rasulullah s.a.v.in toyuqəti yediyini görmüşəm. Bu hədisi Buxari, Muslim, Tirmizi, Nəsai və Əhməd rəva etmişdir. Hədistə adı keçən sahabə Əbu Musa, Abdullah ibn Qeys, İbn Suleyim Əl-Əşəri, Ət-Təmimi r.ədəllərinə, Peyğəmbər s.a.v.in sahabəsidir. İslam dinini Məkkədə qəbul etmişdir. Sonra Hebeyssana hicrət etmiş. Yəni nəhayət Xeybərin fəthindən üç gün sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yanına gəlməyidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, onu Muaz ibn Cəbəllə birlikdə Yemənə dəvətə göndərmişdir. Qümar radiyallahu anhu-nun dövründə Bəsrənin, Osman radiyallahu anhu-nun dövründə isə Kufənin valisi olmuşdur. Ammu Musa radiyallahu anhu 42-ci ilində vəfat etmişdir. Abu Musə radiyallarının fəzilətinə dair neçə-neçə hədislər varid olmuşdur. Bir neçəsini qeyd edir. Ənəs-i Mümalik radiyallarına ravayət edir ki, bir dəqiqə Peygamber s.a.v. bizə tezliklə sizin yanınıza elə adamlar gələcək ki, onlar İslam üçün can yandıran, sizdən daha incə qəlbli insanlardır, dedi Nəhayət əşarilər bizim yanımıza gəlbdər. Abu Musəl əşari onların arasındaydı. Onlar Mədinəyə yaxınlaşdıqları zaman bu sözləri deməyə başladılar. Sabah biz çox sevdiyimiz insanlara, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə onun sahabelərinə qoşulacağıq. Hədis İmam Əhməd Musnad səhifəsində rivayet etmiş, Şveyb Ərnabut rahimehullah və tahen hesən olduğunu bildirmişdir. Digər bir hədisdə peyğəmbər sallallahu ona belə demişdir. Ey Əbu Musa Sənə Davud Aleyhisselamın məlahətli səsi kimi məlahətli bir səs bəxş edilmişdir. Hədisi Buhari rəvayət etmişdir. Başqa bir hədislə rəvayət edilir ki, Abu Musa radiyallahu anh demişdir, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm Huneyn döyüşünü başa çatdırdıqdan sonra Abu Amirin başçılığı altında əvtəsad qoşun göndərdi. Abu Amir orada Dureyid ibn Simme ilə qarşı qarşıya gəldi. Bu döyüşdə Dureyid özrüldü və Allah onun tərəxtarlarını məqlub etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məni də Əbu Amirlə birgə göndərmişdi. Döyüşdə Düşəmi deyilən birisi oxla Əbu Amiri dizindən yaraladı və ox onun dizində ilişib qaldı. Mən onun yanına gəlib dedim. Əmi, kim vurdu səni? O mənə həmin adamı göstərib dedi. Budur məni vuran qatil. Mən onun üstünə şığıyıb ona çatdım. O məni görəndə dönüb qaçmağa başladı. Mən də onun dalınca qaçdım də ona dedim, utanmırsanın, cürətin çatmır dayanasanın. Bunu eşidəndə o dayandı. Biz qılıncla bir-birimizə zərbə indirdik və mən onu öldürdüm. Sonra gəlib Əbu Amirə dedim, Allah sənin düşmənini öldürdü. O dedi, bu oxu dar çıxart. Mən oxu dardı çıxartdıqda yaradan qanlı çirk axtı. O dedi, qardaş oğlu, mənim salamımı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə satdırarsan və deyərsən ki, mənim üçün bağışlanma diləsin. Sonra abu Amir məni cəmatə başsı təyin etdi və az müddəl keçdikdən sonra qafat etdi. Mən geri qayıtlıqda gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin evinə daxil oldum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üstü xurma liflərindən toxunmuş Və üstünə nazik oğurtu sərilmiş bir çarpayda uzanmışdı. İplər onun kürəyində və böğründə iz buraxmışdı. Mən həm bizim, həm də Abul Amirin başına gələnləri ona danışdım. Dedim, ya Rasulullah, Abul Amir dedi, Peyğəmbər s.a.və deyərsən, mənim üçün bağışlanma biləsin. Onda Peyğəmbər s.a.və su getirdirib dəstəməz aldı, sonra əllərini göyə qaldırıb dedi, Allahım, Qulun Əbu Amir bağışla. Peyğəmbər s.ə.v. əllərini elə qaldırdı ki, hətta mən onun qoltuğunun ağlıqını gördüm. O davam edib dedi, Allahım, qiyamət günü onu yarattığın insanların bir çoxundan üstün Mən dedim, Ya Rasulullah, mənim üçün də bağışlanma bilə. Peyğəmbər s.ə.v. dua edib dedi, Allahım, Abdullah İbni Qeysin günahlarını bağışla və qiyamət günü onu olduqca şərəfli bir məqama çatdır. Hədisi Muxarirə vaid edib. Hədislə Abu Musa'nın radiyallahu anhın yanında olan adam murdar şey deyir. Burada murdar deyildikdə nəcasət yox. Sadəcə xoşa gəlməz bir şey nəcasət tutulur. Çünki İslam şəriyyətinə görə nəcasət yemiş heyvanın yeyilməsinin caiz olması üçün həmin heyvan bir müddət ayrı bir yerdə saxlanılmalı və təmiz yemlə ilə yenilənməlidir ki, əti nəcasətdən təmizlənsin. İbn Abbas radiyallarını mərava edir ki, Peyğəmbər s.a.v. nəcis yemiş heyvanın ətini yeməyi və südünü içməyi qadağan etmişdir. Hədisi tirmizi rəvaq etmiş, Şeyh Albani Rahimə Allah onun səhiyy olduğunu deməkdir. Bu Musə radiyallahu da bu toyuq ətinin təmiz olduğunu bildiyindən ona bu ətdən yeməyi məsləhə görmüşdür. Əslində, bu adamın yeməkdə eyit tutması sünnəyə ciddir. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yemək xoşuna gəlmədikdə o sadəcə iştaham yoxdur və ya nəfsin çəkmir və s. deyə heç vaxt yeməyi pisləməzdir. Çünki yeməyi pisləyib, başqalarında da bu yeməyə ikra hissi oyatmaq, İslam ədəbinə ziddir. Rabayət edilir ki, Əbu Hureyə radiyallahu anh demişdir, Peyğəndar sallallahu aleyhi və sələm, heç vaxt, heç bir yeməyi pisləməzdir. Yemək xoşuna gəldikdə onu yiyər, əks halda isə onu tərk edərdi. Yədisi, Buxari rabayət edib. Çox ki, bu adamın and içməsi vərdişdən dolayı dilucu olmuşdur. Çünki abu Musəl Əşari radiyallahu onun andiçməsini irad tutmamışdır. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, qəstən andiçlikdə bunun kəfvarəsini ödəmək vacibdir. Abdurrahman ibn Səmura radiyallahu anh rəva edir ki, bir dəfə Peyzəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona belə buyurmuşdur. Ey Abdurrahman ibn Səmura, əgər andiçlikdən sonra Başqa bir işin ondan daha xeyirli olduğunu görsən, daha xeyirli olanı yerinə yetir və andını pozduğuna görə kəffarə verir. Hədisi bu xayirə olaydır. Abu Musənin bu adama irad tutmaması kəffarə verməyə əmr etməməsi onu göstərər ki, bu adam andı bilərəkdən içməyir. Dil uzu 155-ci ədisi. Səfina radiyallahu anh Mən Rəsulullah s.ə.v.lə birlikdə dovdaq əti yemişəm. Bu hədisi Abu Davud və firmizi rəva etmişdir. Hədisin isnadında keçən İbrahim ibn Amr ibn Səfinə məstur ravidir. Yəni, o ravi ki, ondan iki və daha artıq şəxs hədis rəva etmiş, haqın onun etibarlıq olub-olmadığı bəlli olmamışdır. Bu isnadda keçən digər ravi, Fadl ibn Səhli isə Saduq ravidir. Şeyx Muhamməd Nasır iddini Albani də müxtəsəri Şəmail əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Doğda durnalar fəsiləsindən yeyilən iri çöl quşudur. Yer gəlmişkən qeyd edək ki, quşlar fəsiləsindən yalnız yırtızı quşları yemək qadağan edilmişdir. Rəva edilir ki, İbn Abbas radiyallahu anhə demişdir, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm vəhşi heyvanlardan yırtıcı dişləri olan heyvanı, quşlardan da caynağı olan quşları yeməyi qadağan etmişdir. Hədisi Müslim rəvait edir. 156-cadis. Zəhtəməl Cərmi demişdir. Biz Abun Musəl Əşarənin yanındaykən ona yemək gətirdilər. Həmin yeməyin içində toyuq ətibarə edir. Bu vaxt məclisdəkilərdən Bənu Teymullah qəbiləsindən qırmızı bəniz Sanki kölə olan birisi yeməyə yaxın gəlmədi. Bunda Abu Musa ona dedi: "Yaxın gəl, ye. Mən Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm bundan yediğini görmüşəm." Adam: "Mən bu toyğun murdar bir şey yediğini gördüm və ondan iyrəndim." Elə buna görə də and içdim ki, ondan heç vaxt yeməyəcəyəm. 154-cü cüzdə eyni mənada olan ədîsdir. Hədislə. Həristəkdəki ləhsilərin cümlə quruluşlarının təhli olması isə, hədisin məna ilə rəvayət edilməsinin caiz olmasını göstərir. Belə ki, İsnabdakı ravilər bu hadisəni öz sözləri ilə rəvayət etmişlər. Və bu hədisdə olan faydalardan biri də odur ki, bu adamın hansı qəbilədən və nə cür vəşşdə olduğunu xəbər verir. Qırmızı bəniz, kölə, bənuteymullah, Muhammed Harave rahmehullah peyğəmbərdir. Taymullah Abdullah deməkdir. Bu qəbilə Taymullah ibn Saələbəyə mənsub edilir. Bu da Bəkir oğullarından olan bir tayfadır ki, onlara Həzimələr deyirlər. 157-ncədir. Abu Əsid rəziyallahu təqəlməşmişdir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Zeytun yağından yeyin və ondan başınıza sürtün. Çünki o, mübarək ağaclandır. Hədisi Tirmizi, Nəsai, Əhməd rəvayət etmiş və Şeyh Albani onun həsən olduğunu demişdir. Hədisin rəvisi abu Əsid İbn Sabit Əl-Ənsari Əl-Mədəni radiyallahu anh Peyğəqəmbar s.ə.v.nin sahabəsidir. Burada zeytun yağından yeyin deyildikdə, yəni yeməyinizə zeytun yağı qafın qəst edilir. Və ondan başınıza sürtün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yeyin və sürtün əmir formasında deyir. Bu da bu əməlin vacib yox, müstəhəb olmasına qəlalət edir. Əmir formasında deyilsə də de, bu, bu bu əmir vacib yox, müstəhəb olduğunu qəlalət edir. Mübarəş Zeytin ağacının mübarək olması Quran-ı Kərimin ayəsi ilə sabitdir. Uca Allah bu xüsusda Nur suretin 35-ci ayətində buyurur. Allah göylərin və yerin nurudur. Onun müminlərin qəlbində olan nuru içində çıraq olan bir taqçıya bənziyir. O çıraq şüşənin içindədir. Şüşə isə Sanki inci kimi bir ulduzdur. O sıra təhsə şərgə və ya təhsə qərbə aid edilməyən, daim günəş şuaları altında qalan mübarək zeytun ağacından yandırılır. Onun yağı özünə od toxunmasa da, sanki işriq saçır. Bu, nur üstündən nurdur. Allah istədiyini öz nuruna yönəldir. Allah insanlar üçün məsələlər seçir. Allah hər şeyi biləndir. 158-ci hədis. Ömər ibn-i Xattab radiyalların ravayət etmişdir Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Zeytin yağından yeyin və ondan başınıza sürtün. Çünki o, mübarək ağacdandır. Bu hədisi Tirmiz rəvayət etmiş və Şeyh Albani onun həsən olduğunu demişdir. Hədisin rağisi abu Həfs Əmər ibn-i Qattab ibn-i Nufayl Əl-Quraşi, faruq ləqəb ilə tanınan, radiyallahu anh, sahabedir. Fil ilindən 10 il sonra, yani Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə peyəqəmbərliyə verilməmişdən 30 il əvvəl dünyaya gəlmişdir. Cənnətlə müjdələmiş 10 nəfərdən biridir. Əmər, radiyallahu anh, peygamber peyəqəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həm ən yaxın iki dostundan biri, həm də onun qaynatası, müminlərin anası Həqsa radiyallarının atasıdır. Ömr ibn-i Xattab radiyallarını demək olar ki, Peyğəmbər s.a.v.lə birlikdə bütün döyüşlərdə iştirak etmiş və ələl xüsus da ağac altında ona beyət gətirənlərdən olmuşdur. O, Rasulullah s.a.v.in ikinci xəlifəsi olmuş və məhz onun xilafəti dövründə o dövrün ən böyük imperiyaları, Ha, belə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin arzuladığı qüç fəhq edilmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onu tərifləyib demişdir. Əgər sonra Peyğəmbər göndərilmiş olsaydı, Ömər olardı. Hədisi, tirmizi. Havad edib və Şəyxalbani silsilədə hədisi səhiyyəsərində səhiyy səhiyyə olduğunu deyil. Digər hədistə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Ey Xattabın oğlu! Canım əlində olan Allaha and olsun ki, şeytan sənə rast gəldiyi zaman yolunu dəyişdirib başqa yolda gedir. Bu hədisi də Buxar revatidir. Başqa bir hədisi də yenə Peyğəmbər və demişdir. Yuxuda gördüm ki, cənnətdə yəm. Birdən qarşımda bir qəsir və bu qəsirin həyətində bir cavan qız gördüm. Soruşdum, bu qəsir kimindir? Dedilər, Ömərindir. Mən qəsirin içində girib, ora göz gəzdirmək istədim, lakin sənin qıskancılığını yadıma saldım və mən dönüb oradan uzaqlaşdırım. Bunu eşidəndə Ömər dedi, Atam, anam sənə qurban, ya Rasulullah, heç sənə qıskana bilərəmmi? Bu həzisə də bu xayr rəvayt Və Abdullah bin Masud, radiyallahu anh, Öməri tərifləyərkən demişdir, Ömər İslamı qəbul edənədək, müşriklər bizə Kəbənin yanında namaz qılmağa imkan vermirdilər. Nəayət, Ömər müsəlman olduqdan sonra, qureşlərin müqabimətini sındırıb Kəbənin yanında namaz qıldı. Biz də onunla birgə namaz qıldıq. Radiyə Hicrətin anəm. Hidrətin 13-cü ilində xilafətə gəlmiş, 10 il 6 ay müminlərə layiqin və əmirli etmiş, Və nəhayət izrətin 23-cü idində Zilhicayının 23-ü Mədinə şəhərində Məzusi Əbu Ulu Ulu Seyros tərəfindən vurulmuş və 3 gündən sonra 63 yaşında şəhid olmuşdur. Bundan sonra onu əziz iki dostunun Peyğəqəmbər s.ə.v-in və, və Abu Bakrın yanında dəfn etmişdər. Anh. Bu hədistən sonra Əbu Uy Səttirimizi demişdir. Əbdürrazzıq bu hədisi gəh belə, gəh də belə, gəh istinad edərək, gəh də mürsəl isnadla rəvaik etmişdir. Mürsəl kəlməsi ərəvcə, ərsələ feylinin məchul növündən əmələ gəlmiş feyli sifətdir. Bu söz göndərilmiş, yollanmış və s. mənaları ifadə edir. İstilahi mənada isə bu, o hədisdir ki, isnadının sonunda, tabiindən sonra gələn, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tabiîn arasında olan ravi zikr edilmemiştir. 159. hadis. Daha doğrusu sadece isnad. Bize Sinci, yani Ebû Davud Süleyman İbn Ma'vud es-Sinci bilâ rivayet etmiştir. Bize Abdurrazzak Nahmardan o da Zeyd bin Eslem'den, o da atasından, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisin benzerini rivayet etmiş. Cəburə və vəhdə Ömərdən sözünü zikr etməmişdir. 160-cıdir. Ənəs ibn Məlik rəziyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi balqabaq xoşlayardı. Bir gün ona yemək gətirdilər və ya gətizdirdilər. Mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin balqabaq xoşladığını bildiyim üçün yeməyin içindəki balqabaq tikələrini seçib onun qabağına qoydum. Hədisində sayı rəvayət etmiş və Muhamməd Nasır Əbdini Albani, müxtəsəri Şəma ilə səhəlində onun səhiyy olduğunu demişdir. Hədistən belə nətizə çıxır ki, Balqabağda həmsinin çörəhlə yeyilən qatışıqlara aiddir. 161-cədir. Cəhəb-i Radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hücrəsinə daxil oldum və orada Balqabağın xırda-xırda doğranıldığını görüb ondan bu nədir deyə soruşdum. Biri. Bunun sayəsində biz öz yeməyimizi artırırıq. Am Osmanətimiz demişdir. Bu Cabir, Cabir ibn Tariqdir. Ona ibn Abu Tariq də deyirlər. O Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Biz onun yalnız bir hədis rəvayət etdiyini bilirik. Bu hədisi Mesai ibn Maziya Əhməd rəvayət etmiş. Və Muhammed Nasır Əbd-Din Albani müqtəsəri şəmal onun səhih olduğunu demişdir. Hədisin rabisi, Əbu Həkim, Cabir ibn-i Tarik, ibn-i Avf Əl-Əhməsi radiyallahu anh, Peyğəqəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsidir. 162-cədir. Ənəs ibn-i Malik demişdir. Bir dərzi yemək hazırlayıb, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmi qonaq sağırdı. Mən də Rasulullah s.ə.və birlikdə bu qonaqlığa getdim. Adam Rasulullah s.ə.vənin qabağına arpa çörəyi və bir də içində balqabağ və qurudulmuş ət tikələri olan şorba qoydu. Onda mən Peyğəmbər s.ə.vənin boşqabın qırağında olan balqabaq tikələrini seçib yediyini gördüm. O dündən bəyəri mən də balqabağı xoşlayıram. Bu hədisi Buxari, Müslim Abu Davud, Tirmizi və Nəsai rəvat edmişdir. Bu hədistən belə nəticə çıxır ki, dəvəti qəbul edib qunaq çağırılan yerə yetmək İslam ədəbindəndir. Ələl xüsus da, müsəlmanın dəvətini qəbul etmək müsəlmanın müsəlman üzərində olan haqlarındandır. Həmsinin, o da aydın olur ki, balqabağda qurulmuş ət tikələrindən hazırlanmış şorba İçinə çörək qatışdırıb yeyilən qatışıqlara aiddir. Dərzinin bu hərəkətindən də aydın olur ki, yeməyi qonağın qabağına gətirmək, qonağa ehtiram göstərmək deməkdir. Necə ki, İbrahim a.s. evinə təşrif buyurmuş mələkələn qabağına qızarmış bir buzov qoymuşdur. Quran-ı kərim bu xəyət sənib belə xəbər verir. Elçilərimiz İbrahimə İsağın Doğuladalı barədə müjdə gətirdilər və salam dedilər. O da salam dedi və hal gedib qızardılmış bir buzov gətirdi. Hədistə boşqabın qırağında olan balqabaht ikələri deyilir. Ələla burada boşqab deyiliksə, on nəfəri doyuracaq qədər tutumu olan iri cirdə, taxtda boşqab nəzərdətdilir. Buna ərəbcə əlqas aleyh Sonra burada qabın qırağı deyildikdə, ehtimal edilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu balqabaq tikələrini qabın hər tərəfindən deyil, ancaq öz qabağından seçib yemişdir. Çünki bu, Peyğəmbər s.ə.v.in yemək ədəbi idi. Rəva edilir ki, Umar ibn-i Əbu Sələmə radiyallahu anh demişdir. Mən Peyğəmbər s.ə.v.in himayəsi altında böyüyən bir uşaq idim. Yemək yiyəndə mən əlimi qabın hər tərəfinə uzadardım. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə belə bulundur. Bağaca, Bismillah deyə, özün də sağ əllə və öz qabağından ye. O gündən bəri mən yeməyi ancaq bu qaydada yiyinəm. Həbisi Buxayrı rəvaydıdır. 163-cü həbisi Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm şirniyyatı və balı xoşlayardı. Bu həlçı Buxari, Muslim, Abu Davud, Termizi, Nəsai, İbn-i Macə və Əhməd rəvayt etmişdir. Bal və digər şirniyyatlar da həmçinin çörək ilə yeyilən qatışıqlara aiddir. 164-cədir. Umumus Sələm r.ə. demişdir. Bir dəfə mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin qabağına bir parça qızardılmış ət qoydum. O, ətdən yedikdən sonra qalxıb dəstəmaz almadan namaz vıldı. Bu hədisi Tirmizi, Nəsai, Əhməd Rəvas etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani müxtəsər Şəmail əsərində onun səhiy olduğunu demişdir. Demək, qızarmış ət də həmsinin sürəklə yeyilən qatışıqlara aiddir. Bu hədis dəlildir ki, odda bişmiş yeməyi yemək dəstəmazı pozan amillərdən deyildir. O ki, qaldır odda bişmiş şeylərdən yedikten sonra dəstəmaz alın hədisinə, bu hədisin hökmü nəsx, yəni, ləğv edilmişdir. Bu da alimlərin əksəriyyətini rəyidir. Sahabələrdən Abubakr Sıddik, Ömər ibn Xattab, Osman ibn Affan, Əli ibn Əbü Talib, Abdullah ibn Məsul, Abu Dərdah, İbn Abbas, Abdullah ibn Ömar, Ənət ibn Malik, Cəbr ibn Samura, Zeyd ibn Sabit, Əbu Musə, Abu Hurayra, Ubay ibn Ka'b, Abu Talha Amir ibn Rabi, Abu Umama Aisha, radiyallahu anhum. Həbili təbiinlərin əksəriyyəti həmsin Abu Hanifa, Malik, Şafi, Ahmed, Ishaq ibn Rahuya, Yahya ibn Yahya, Abu Su'ud, Abu Khaysana rahimehullah bu rəyi dəstəkləmişlər. Yalnız dəvə əti istisnadır. O da odda biştiğine görə yox. Peygəmbər sallallahu əleyhi bu haqda verdiyi xəbərə, buyruğa əsasən. Bu xüsusda ravait olmuş səhih hədisdə ibn Samura radiallahu zərhü deyir ki, bir nəfər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən qoyu sonra dəstəmaz almalıyammı deyə soruşdu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və İstərsən al, istərsən alma, diye buyurdu. Adam yenə soruşdu. Bəs dəvə əti yedikdən sonra necə? Dəstəmaz almalıyam mı? Tehrəmə sallallahu aleyhi və səlləm, Bəli, dəvə sonra dəstəmaz almalısan, diye buyurdu. Hədisi, Muslim Rəhələyəlidir. 165 165-ci ədisi. Abdullah ibn Haris, radiyallahu anh, demişdir. Bir dəfə biz, Məscidin içində Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə qızardılmış ət yedik. Bu hədisin isnadındakı İbn-i Ləhiyyə zəif rabidir. Hələ bu səbəbdən də bu isnad zəif hesab edilir. Bu hədisi həmçin İbn-i Macə və Əhməd başqa isnadlarla rəvayət etmişlər. Həmin rəvayətlərdə qızardılmış ət sözü zikr edilməmişdir. Muhammed Nasr Albani isə Muqtəsər Şəmail əsərində bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Hədisin rabisi Abul Həris, Abdullah İbni Həris İbni Cəzi, Əl-Zübeydi Əl-Misri, radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.v. nin sahabəsidir. Misirin fətfində iştirak etmiş, sonra da orada məskunlaşmış və nəhayət hicrətin 86-cı ilində Misirdə vəfat etmişdir. 166-cı hədisin. Muqira ibn Şuba rəziyallahu lihidir. Bir axşam mən Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm birlikdə bir kişinin evində qonaq olduq. Bu əsnada qabağımıza bir parça qızar duymuş ət gətirdilər. Sonra Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bıçaq götürdü və bu bıçaqla həmin ətdən mənim üçün kəsib ayırdı. Elə bu vaxt Bilal gəlib onun namaza çağırdı. Onda Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm əlindəki bıçağı yerə atdı və Əlləri torpağa bularsın bunun, bunu nə olub, niyə bizi tələstirir, dedi. Sonra da qalxıb namaza getdi. Mğirə bin Şövə radiyalarına davam edib deyir, mənim bığlarım uzanmışdı. Odur ki, Rasulullah s.a.v. mənə belə buyurdu, Gəl onları misvaq üzərində qısaldım və ya sən özün onları misvaq üzərində qısaldın. Bu ədisi Abu Davud Nəsai Əhməd rəvat etmiş və Muhamməd Nasrəddin Albani Nüxtəs Əlişşəməl əsərində onun səhiyy olduğunu demişdir. Ədistə xəbər verilir ki, Rəsullullah s.ə.v. buçaqla ətdən kəsib Muğayrəb Nüşövəyə verilmiş. Bu da Peyğəmbər s.ə.v. öz sahabəsinə ehtiram göstərməsini bildirir. Həmsinin onu nə dərəcədə də də, ali əxlaq sahibi olduğunu bir daha subuta yedirir. Hədistə Bilal radiyallahu anh adı keçir. Abu Abdullah Bilal İbn Rabah Əl-Həbəşi radiyallahu anh. Peyğəmbər s.a.v. müəzzini, ha belə, İslamı ilk əvvəl qəbul etmiş və işkəncələrə məruz qalmış sahabəsidir. Hidrətin 20-ci ilində Şamda vəfat etmişdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hələ sağlamdaykən onu cənnətlə müjdəələmişdir. Cəbir ibn Abdullah rəziyallahu edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: "Yuxuda gördüm ki, cənnətdeyim. Birdən qarşımda Abu Talh həndinizə Rumeysanı gördüm. Ha belə bir ayaq səsi də eşitdim. Soruşdum, bu kimdir?" dedilər: "Bu Bilaldır." Əl-Buxari rəvayət edib. Rasulullah s.a.v. dival üçün əlləri torpağa bulaşsın, bunun deyir. Əslində, bu söz xoşa gəlməyən bir sözdür. Lakin, burada deyilən bu söz, həqiqi mənası qəst edilməyən, dil ucu deyilən qınaqlara aiddir. Birisinə, vay sənin alına, yaxud anan vayına otursun, Və sair, bu kimi həqiqin mənası dəst edilməyərək deyilən sözlərə bənziyir. Niyə bizi tələstirir, deyir Rəsullullah s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v. bu sözündən belə nəticə çıxır ki, süfrəyə yemək qoyulduğu zaman əvvəlcə yemək yemək, sonra qalxıb namazı qılmaq sünnədir. Bu xüsusda Peyğəmbər s.ə.v. belə buyurmuşdur. Süfrəyə şam yeməyi verilərsə, məğrib namazını qılmamışdan əvv Şam yeməyinə başlayın və yeməyinizi yedikdə tələsmeyin. Həbisi Bu rəva edib. Bu hədistə Peygamber s.ə.v. yeməyi qoyub namaza getməsinin səbəbi isə onun imam olması və cəmaatın onu gözləməsi olmuşdur. Belə vəziyyətdə əlbəttə ki cəmaata namaz qıldırmaq daha münasibdir. Həmsinin hədistə misvaq üzərində Deyildikdə, misfakı uzununa doğru dodağın üstünə və bıqların altına qoyub bıqların artığını götürmək nəzərdə tutulur. Bıqları qısaltmaq isə fitrətə aiddir. Fitrətə aid olan sünnələr var idi? 8-ci hədisi şərh edərsən, geniş, ətraqlı danışmışıq. 167-ci hədisi. Abu Hurayrə radiyallahu anh demişdir, Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bişmiş qoç əti gətirdilər. Sonra bu qoçun qol tərəfinə ayırıb ona verdilər. Ətin bu yeri onun xoşuna gəlirdi. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ətdən bir tikə dişləyib yedi. Bu iki rəvayətdən o nəticə çıxır ki, əti yedikdə onu bıçaqla kəsib yeməkdir olar, dişləyib yeməkdir. Bu hədisi Buxari, Müslim Tirmizi, İbn-i və Əhməd rəvayət etmişdir. 168-ci hədisi İbn-i Məsud radiyallahu anhı demişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi qoçun qol hissəsini xoşlayardı. Bir dəfə onun üçün bişirilmiş qoç ətinə zəhər qatdılar. İbn-i Məsud radiyallahu zəhərin bu ətə yahudilər tərəfindən qatıldığını təxmin edildi. Bu hədisə Əbu Davir rəvayət etmiş və Muhamməd Nasrəbbin Albani müxtəsər Şimail əsəlində onun səhiyy olduğunu bilmişdir. Hədisin rəvəbəsi Əbu Abdurrahman, Abdullah ibn Nasud, ibn Qafid, ibn Həbib Əl-Hüzəri radiyallahu anh, Peyğəqəmbər s.a.v.nin sahabəsidir. İslamı ilk əvvəl qəbul edənlərdən, ha belə, iki dəfə, əvvəl Cəhəbəşistana, sonra da Mədinəyə hizrət edənlərdən olmuşdur. İbn-i Məsud radiyallahu anh icrətin 32-ci idində Mədinədə vəfat etmiş, Zübeyir ibn-i Avvam onun cənazə namazını qıldırmış və nəhayət bəqi qəbirsanlığında dəfn edilmişdir. Onun fəzilətinə dair rəvaət edilmiş hədistə deyilir ki, bir dəfə Peyğəmbər s.a.v. Abu Bakrın və Ömərin nüşayəti ilə məhcidə daxil oldu və İbn-i Masudun namaz qıldığını gördü. Namazda İbn-i Masud Ən-Nisa surəsini oxuyurdu. Nəhayət, 100 aya oxuduqdan sonra, ayaq üstəyikən dua etməyə başladı. Onda Peyğəmbər s.a.v. ona İstə, istədiyin sənə verilsin. İstə, istədiyin sənə verilsin, dedi. Sonra da belə buyurdu. Hər kim, Quranın nazil olduğu kimi səlist oxumaq istəyirsə, qoy İbn Ummu Abdin, yəni İbn Məsudun, O Oxuduğu qirayətlə oxusun. Ertəsi gün Səhə tezdən Abubakır İbn Məhsudu müjdələmək üçün onun yanına gəlib, dedi. Dünən sən dua etdiyin zaman Allahdan nə istədin? İbn Məhsud dedi. Dedim, Allahım, səndən dəyişməyən iman, tükənməyən nimətlər və bir də Muhammed s.a.v. ilə birlikdə ən ucaq əbədi cənnətdə olmağı diliyirəm. Hədisi İbn-i və İmam Əhməd rəvaət etmiş və Şeyh Albani onun səhi olduğunu demişdir. Burada xəbər verilir ki, i̇bn Masud radiyallahu zəhərin bu ətə yahudlər tərəfindən qatıldığını təxmin edirdi. İmam Bukhari'nin rəvaət etdiyi hədistə Abu Hurira radiyallahu demişdir. Xeybər fəth edildikdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qızardılmış və ətinə zəhər qatılmış bir qoyun gətirdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ətdən yedikdən sonra sahabələrmə burada yaşayan yahudilərin hamısını yanıma toplayın deyə buyurdu. Sahabələr yahudiləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına cəm etdikdə o dedi, Mən sizdən söz soruşmaq istəyirəm, mənə düzgün cavab verəcəksinizmi? Onlar bəli dedilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onlardan atanız kimdir deyə soruşdu. Onlar filan kəsdir deyə cavab verdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onlara yalan danışdınız. Sizin atanız filan kəsdir deyilir. Onlar doğru söylədin dedilər. O yenə dedi. Mən sizdən bir söz soruşacam. Mənə düzgün cavab verəcəksinizmi? Onlar dedilər. Bəli ey Abul Qasim. Tərcih yalan danışsaq, atamız barəsində yalan danışdığımız sənə ağah olduğu kimi, bu da sənə ağah olacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlardan kimlər cəhənnəm moduna düşəcək deyə soruşdu. Onlar dedilər: Biz orada az bir müddət qalacaq, sonra isə siz bizim yerimizi tutacaqsınız. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və dedi: Orada zəlin və məyus halda durub qalın. Biz əsla sizin yerinizi tutmayacaq. Sonra yenə soruşdu. Mən sizə bir sual versəm, mənə düzgün cavab verəcəksinizmi? Onlar, vəli, ey əbul Qasim deyə cavab verdilər. Peyğəmbər s.a.v. soruşdu. Sizi bu işi görməyə nə vadar etdi? Onlar dedilər, yoxlamaq istəyirdik, görəyib. Əgər yalansı sansa, səndən canımız qurtaracaq. Yox, əgər Peyğəmbərsənsə, onda bu zəhərin sənə zərəri dəyməyəcək. Bu hədisi açıqlayan digər hədistə Əbu Hureyra radiyalların ravayət etmişdir ki, Xeybər fəth edildiyi zaman bir yahudi qadın, Zeynəb bin Ciharis, qoyunəti bişirib ətinə zəhər qatdı. Və onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə hədiyə günlərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ətdən bir şey yedikdən sonra yanındakılara dedi. Əlinizi yeməkdən çəkin. Çünki bu ət mənə zəhərli olduğunu bildirdi. Bu ətdən yemiş sahabələrdən biri Bişr i̇bn Bara, İbn-i Məmur-əl-Ənsari radiyallahu anh vəfat etdi. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o qadını yanına çağırttırıb ondan Səni bu işi görməyə nə vaadar etdi deyə soruşdu. Qadın dedi, əgər Peyğəmbarsənsə, onda bu zəhərin sənə zərəri deyməyəcək. Yox, əgər Padişahsansa, öləcəksən və cəmatın canı sənin əlindən dincələcək. Bundan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əmri ilə o qadını qətlə yetirdilər. Hədisi Abu Davud sünan əsrəndə rəvat etmiş və Muhammed Nasreddin Albani onun səhiyy olduğunu demişdir. Tarix boyu Peyğəmbərlərə qarşı haqsızlıq etmiş bu adamları Uca Allah Quranda belə qınayır. Biz Musaya kitab verdik və ondan sonra bir-birinin ardınca elçilər göndərdik. Biz Məriyəm oğlu İsaya da açıq, aydın dəlillər verdik və onu müqəddəs ruh ilə qüvvətləndirdik. Məyər hər dəfə sizə göndərilən elçi üreynizə yatmayan bir şey gətirəndə siz təkəbbür göstərmədinizmi? Onların bir qismini yalancı hesab edib. Bir qismini də öldürmədinizmi? Bəqara surəsi 87-ci ayə Allah sona talədən istəyin budur ki, bize Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kimi gözəl həyat tərzi nəsib etsin. Yeməyimiz, ruhumuz az da olsa belə xeyirli, bərəkətli olsun. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin Hansı xeyirli bərəkətli yeməkləri yeydiyini bizə öyrətsin. Bizə də o yeməklərdən dadmağı, o yeməyi yeyib onunla Allah Subhanahu və Taala üçün ibadat etməyi nəsib ələsin. Və həmçinin də yemək yeyinizə görə belə bizə savab yazsın. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səllamin sünnəsinə uyğun olduğuna görə. Həmçinin Allahdan istəyim budur ki, Allah Subhanahu bizlərə Və xulullahə sallallahu əleyhi və səlləm yolunu tutub yetməyi və onunla birgə cənnətdə olmağa nəsib eləsin. Subhanakəllahumma və bihamdik, <Sessizlik> işrəqə lä iləhe illə əstəğfirukə və